почулися кроки. «Дентразі?» Прийшов на шепіт Артур. «Ні, ні. Вони не носять взуття на залізних підборах. А хто ж це? Якщо пощастить, то вогони одразу витягне нас за борт. А якщо ні? О, якщо ні!» Форт спохмурнів. І капітан не жартував відносно того, що він прочитає нам свої вірші. То... Розділ сьомий. За якістю вогинська поезія посідає у Всесвіті третє місце з кінця. Друге місце стійко отримують адзвоти крії. Коли перший поет крії маестро Хрюканус вітроутробної Закінчив декламувати поему Ода ці Шпаклівки, яку одного прекрасного ранку я знайшов у себе під пахвою. Четверо слухачів померли від внутрішнього крововиливу. Президент Средньогалактичного комітету красних мистецтв вижив лише завдяки тому, що своєчасно встиг перегризти собі одну з ніг. Гюканус, як повідомлялось, був розчарований прохолодним прийомом. Він приготувався приголомшити публіку двадцятитомною епічною поемою моїй улюблені «Банні Бульки». Але трапилося непередбачене. Збунтувався його власний шлунок. Пряма кишка, рятуючи життя і цивілізацію, зав'язалася в узлом на артеріях, що живлять мозок. Найбредкіші ж віршики з усіх, які будь-коли були написані, зникли разом із своїм творцем Паул Ненсі Мільстоу Дженнінгс, місто Грінбридж, графство Есекс, Англія, при знищенні планети Земля. Ростетник Вогон повільно розтяг уста у подобі посмішки. Він посміхався так ретельно, зовсім не з бажання створити ефект. Просто забув послідовність м'язових зусиль. Він уже трохи розслабився після того, як нагримав на полонених для профілактики, і тепер почувався значно краще. Крім того, на нього очікувала маленька розвага. Колониних прив'язали до поетичних крісел пристосувань для кращого сприйняття віршів. Вогони не мали особливих ілюзій щодо того, як сприймають їхню поезію інші. Спершу вони писали вірші з надією довести цивілізованому світові, що у них є підстави називатись «культурною расою», але тепер їхня поетична діяльність мала на меті лише одне – витворювати вірші, нестерпні для слухачів. У чолу Форда-префекта котилися великі краплини холодного поту. На скронях приліпилися електроди датчиків, приєднаних до купи електронного обладнання підсилювача фантазії, моделяторів куяви, а літеративних випрямлювачів – і співставлюючих дамперів. Все це призначалося для підсилення якісного сприйняття поезії. Жоден нюанс авторської думки не повинен обійти невдячного слухача. Артура Дента проймала нервове трястя. Він і уявлення не мав про випробування, яке чекало на нього, але з досвіду знав, що події мають тенденцію розгортатися від поганого до гіршого. І вогонь почав огидним пасажем. «О, мужа, ложка лісола, смердючка!» Продекламував він. Форд забився в корчах. Ефект виявився гірший, ніж він сподівався. «Твоє лайно лежу я і ковтаю, Як трупний мед із мертвої бджоли!» А, -а, -а, -а, -а" викручувався форд-префект він закинув голову з рота падали клапті піни. Вільно накочувався хвилями, потім відступав. На мить, коли до нього повернулась свідомість, він побачив, що поруч б'ється у корчах його друг. Він зціпив зуби. Облирли швидше заклинаю нагівки дух з моєї кишки, провадив безжалізний вогонь. І нутро смороди мої, до Київ фарш гидоти. Та ще додай холерної блювоти. Йогонс загримів у патетичному захваті.